Хоч ми ще не повністю вивели війська, віднині у вас є два безпосередні стратегічні завдання. Перше. Ви отримаєте всю вибухівку, яка є на острові. Ви неї підірвете аеродром. Друге. Вибухівку, яка залишиться, підірвете пірс біля тіліка. Онода вивчає мапу. Острів має видовжену форму, його довжина сягає 25 км. Центральна частина гориста і покрита джунглями. Тут немає ані доріг, ані населених пунктів. На півночі простягається манільська затока. Зовсім недалеко від Лубангу, усього за 80 кілометрів від Тільки. За хорами проглядається вузька і рівнинна південно-західна частина острова. Проте на ній також не видно доріг. Лише невелике селище Лоок. Пане майоре, скільки в мене буде людей? запитує Онода. Ми зберемо для вас загін, відповідає майор. Але ніхто із цих солдатів не знає, що таке партизанська війна. Крім того, ніхто не знатиме про ваші накази. Медалей на такій війні ніхто не дає, тому не сподівайтеся. Я тут не заради медалей, западає тиша. Пане майоре, озивається вонода. Питайте зараз, це ваша єдина нагода? «Я маю отримувати тільки Лобанг чи й довколишню територію. Острови Кабра, Амбіл і Голо». «А чому ви питаєте?» «Пане майоре, цей острів не такий великий. До того ж лише дві третини його покриті джунглями. Це занадто мала територія для партизанської війни». «Але», – відповідає майор, – «тим вища його стратегічна значущість. Коли імператорська армія із тріумфом повернеться сюди, Лубанг стане плацдармом для захоплення Манільської затоки. Адже саме туди ворог стягуватиме свої війська. Обличчя Оноди не зворушне. Майорові зовсім не хотілося, щоб воноди Оноди були якісь сумніви. Ви дієте ме із джунглів. Це буде війна на виснаження. Стрільба щоразу з різних місць. Ви станете невловимим приводом, постійним жахіттям для ворога. На цій війні ви не здобудете слави. Лубанг, січень 1945 року. Спогади про перші дні, а може це були тільки сни, тім'яніють і живуть власним життям. Фрагменти змінюються, складаючись в іншій послідовності. Їх важко осягнути. Вони як листя, що опадає. Відомо, принаймні, звідки воно летить і куди впаде. Вантажівка, яку конфіскували японські солдати і якою ще нещодавно перевозили землю та дрова, ледве сунеться грузькою дорогою. Місцевість рівнинна. Іде дощ. Це північна частина острова. У дороги мокнуть під дощем банани. Трохи далі виднюються кокосові пальми. Біля хижі, накритої пальмовим гілям, завмерли кілька буйволів. Здається, вони і забули, коли востанні рухалися. На кузові вантажівки під мокрим, важким і грубим брезентом плічо-пліч із онодою сидить рядовий Шимада. Молодик, якому трохи більше, як 20 років. Мешканці селища обступають машину, вимагаючи повантажити на неї хворого буйвола, та солдати відмовляють їм. На краю джунглів стоїть на руч, зібраний із листів металу тимчасовий склад боєприпасів. Вітер аж гуде. Густий туман окутує схилений високих гір. Японські солдати зістрибують із вантажівки і відчиняють широку браму. Іржаві листи металу в дерев'яній рамі. У напівтемряві видно викладені штабелями бомби і гранатами. Сильний порив вітру вириває з рук солдата ворітницю і з такою силою несе її на будівлю, що від складу залишаються тільки залізні уламки. Лише один металевий шматок тиліпається на рамі. Буря змушує його вищати. Воно догнівається, але стримує себе. Чи це так згодом закарбувалося в його пам'яті? Прямо біля боєприпасів або як розставлені бочки з погано обробленого пом'ятого металу. Онода перевіряє вміст однієї з них. Рядовий Шімадо! У цих бочках бензин! Не можна зберігати в одному місці боєприпаси й займисті матеріали. Хто відповідальний за це? Шімада знизує плечима. Та вже ніхто не дотримується статуту!» Онода говорить голосніше, щоб оці його почули. «Віднині я відповідальний! Кожен із нас несе однакову відповідальність! Ми армія — армія!» Щемада роздирається. «Лейтенанте, я зрозумів. Армія із семи вояків. Щемада, який виріс на фермі, дуже швидко зметикував, як перемістити найважчі бомби, навіть якщо що важать понад 500 кг. «Лейтенанте!» — запевняє він. «Одного разу ми вдома витягували з болота бичка вагою в півтонни. Під керівництвом Щемади зі стобора дерева дуже швидко роблять важіль, опорою для якого слугують кілька бочок із бензином. Бомбу великого калібру закріплюють на короткому плечі важіля, підіймають на кузов вантажівки і відвозять на аеродром. Але там воно, де одразу виникає конфлікт із тамтешнім командиром, лейтенантом Хаякавою, Той не хоче призначати кого зі своїх солдат для розміщення бомб на аеродромі. Підрозділам, які відступають, коротко пояснює він, злітна смуга потрібна для евакуації важкої військової техніки. Ба більше, Хаякава хоче бути впевненим, що аеродром залишиться неошкодженим доти, доки армійська авіація не відновить контроль у повітрі. Але у змушеного мовчати Оноде є інші, таємні накази. Ворог захопить цей аеродром, каже він. Якщо ми не зрівняємо його із землею, і тоді вже ворог користуватиметься злітною смугою. Хіба ви не чули наказу про загальну евакуацію Лубангу? Хаякава уникає прямої відповіді. Цей аеродром іще знадобиться нашій доблесній авіації. Ми лише відходимо на інші позиції. Лубанг-Тілік. Січень 1945 року. У темряві Метушня. Причал у тіліку тягнеться аж на 70 метрів у глиб затоки. Онода зі своїми людьми закріплює до опор пірса динамітні шашки й іншу вибухівку. У цей час розгублені японські солдати над ними намагаються знайти в пітьмі човни для евакуації. Лише кілька кишенькових ліктариків креслять заплутані стежки в ніч. Солдати застрибують у пришвартовані рибальські судна без екіпажів. Нарешті десантний катер бере на борт солдатів, які залишилися без командирів. Японська армія відступає у повному сум'ятті. Онода наказує закріпити вибухівку через кожні 10 метрів. Рядовий Шимада з'єднує заряди електричними дротами, але його практичний розум підказує причепити до кожного ще й детонатор. Він знає. У такій ситуації покладатися на електрику не варто. Ліхтарик він тримає в зубах. Один офіцер помічає, що відбувається, і питає Оноду. «Ви хочете підірвати пірс? Я правильно розумію?» «Пане капітане, саме це я і планую зробити», – відповідає Онода. «Не робіть цього! Це наказ!» Онода спокійний. «У мене інший наказ!» Від цих слів офіцер скаже «Ні!» «Ви що?» Не бачите, що на нашому війську потрібен причал? Завтра в день прибудуть іще люди, і прибуватимуть іще. Для відходу нам потрібен не один день. Деякі підрозділи у глибині острова втратили з нами зв'язок. Якусь хвилину, Онода думає. Мої накази дають мені свободу вибору. Але ворог скоро буде тут. Як тільки наші підуть з острова, я підірву причал. На світанку Онода зупиняє вантажівку на околиці Тіліка. Він забирає все, що йому може знадобитися. Покинуті ящики з патронами для гвинтівок, ручні гранати, мішки з рисом, залишені біля польової кухні. Онода підходить до великого намету, тент якого з усіх боків скрутили дороги, і бачить солдатів. Вони лежать на армійських розкладачках. Онода розуміє, перед ним польовий лазарет. «Хіба вас не мають евакуювати? Хто за вами приїде?» — питає Онода. Ніхто, — відповідає поранений. — Як ніхто? — Нас покинули самих. І ще вчора тут було двоє санітарів. Вони зникли, як тільки смерхнуло. Буцем то для того, щоб доглядати поранених у тіліку. Але ж ми знаємо, що в тіліку і довкола нього вже тиждень не ведуться бої. Попри тяжке поранення, солдат встає із розкладачки. — Я вмію підривати бомби. — Онода на якусь мить задумується. «Я залишу вам дещо. Ви спроможні підірвати гранату. Якщо ви покладете боєприпаси біля мене, то мені не доведеться кидати гранату», – запевнив солдат. На цьому моменті спогади ОНОДи стають розпливчастими. Зрозуміло було лише одне. Йому не дадуть підірвати аеродром Лобангу. Здавалося, усі проти нього. Ніхто не дає йому своїх солдатів. Ані радіотехнічний підрозділ, ані авіарозвідка і ані наземні екіпажі літаків, ані вояки з військово-морських сил, серед яких не залишилося жодного офіцера. І у ноді спадає на думку змусити противника знищити аеродром. Він і ще кілька незадоволених солдатів притягли на злітну смугу те, що залишилося від двох бомбардувальників, і склали їх так, щоб з повітря здавалося, що це літаки, і готові здійнятися в небо. «Нам давно варто було вдатися до такої тактики ведення війни», – аргументує він. Для лейтенанта Хаякави його слова звучать як образи. «Я битимуся за честь нашого імператора достойно, як належить воїнові». «Це як?» – питає онода. Але відповіді немає. Хаякаві аж ніяк не хочеться говорити із цим боягузом. Та впродовж довгих років онода вчитиметься у природі мімікрії. І це вміння рятуватиме його. Він буде невидимим, як метелик на корі дерева. Як риби, забарвлення яких імітоє колір каміння в річці. Павуки, ці підступні арфісти, натягують струну чарівливої мелодії і змушують павутину ворожого виду тремтіти так, ніби там уже і здобич. І той, хто чекає на здобич, сам на неї стає. Гримуча змія рятує своїм брязканням кролика від смертельної небезпеки. Глибоководна риба світловим сигналом приваблює меншу рибу і та потрапляє у пастку. Як же видається цим істотам виживати у природі? Вони прикидаються неживими, як жук, що перевалюється на спину. У них є кулючки, у кактуса, у декубраза, у їжака, І навіть у риби, що врастає круглою, як м'яч, і її годі проковтнути. У них є отрута, Воси укропиви, у змії. Електричний вухор захистить себе розрядом струму. Скунс – неприємним хімічним запахом. Каракатиться непрозорою чорнильною плівкою. Введення в оману, воєнна хитрість. Мімікрія усе, чого онода навчився у природи, достойно воно чи ні, годиться для боротьби, стає її метою. Він не бігтиме вперед зі стягом, а краще стане невидимим, маревом, розсіяним туманом, що просякне безпекою. джунглі з ним це більше ніж просто джунглі. Тепер це місцина із аурою небезпеки та смерті, що чигає на кожному кроці. Онода і Щімада обостаннє зупиняються біля тимчасового польового лазарету. Ситуація там і досі безнадійна. Поранений, якому Онода дав ручну гранату для підриву боєприпасів, ледь дихає. З розкладачок за Онодою мовчки спостерігають інші поранені. Вантажівка стоїть під лазаретом. Чоловіки нав'ючуть на себе важкі рюкзаки і беруть гвинтівки. На поясі Онода закріплює самурайський меч – реліквію, що належала його сім'ї, ще з XVII століття. Там, де він був, меч завжди був із ним. Онода і Шимадою віддають честь пораненим і зникають безшумно в джунглях гір, які беруть тут свій початок. Джунглі Лубанку, кінець січня 1945 року. Загорнувшись у брезент, вимазаний болотом заради маскування, Онода і Шимада сидять навпочіпки на порослому заростями гірському схилі. Ніч. До них хвилями докочується гуркіт артилерії та звуків поодиноких вибухів, як звуки моря, що б'ється об скелі. Снопи світла від трясувальних куль пронизують темряву. Вогонь пульсує. Здається, великий звір дихає жаром. Онода відхиляє мокре гілля. Тілік, як ми й припускали, це наступ. Щемаді брак не духу сказати правду в голос. Але зараз правда стає очевидною, навіть якщо вона зміниться і заживе власним життям. «Причал ми не підірвали», – воно до якусь мить мовчить. «Мені страшенно соромно». «Та вже нічого не вдієш», – Шимада намагається сказати щось втішне. Цей наступ такий масштабний, такий всеосяжний, що можемо бути впевнені. Американці все одно висадилися, з пірсом чи без нього, з нашим опором чи без. Наступного дня Онода і Щемада підіймаються на вершину однієї із гір близнюків. Вдалині лівобіч видніється бліда лінія океану. Тут на горі японські солдати вирили око, в якому сховається з десяток душ. Солдати, які відбилися від своїх, скоцюрбилися на землі, збайдужілі, занехаяні, позбавлені ілюзій. Неподалік натягнутий намет, але в ньому нікого немає. Там панує безла. Розкидані ящики з патронами, розірваний мішок рису, кухонне начиння. «Хто тут командир?» – питає онода. «Нема в нас командира!» «А я звідси йду геть!» – відповідає якийсь солдат і ввелазить з окопу. Він теж має план. Рушити на південь острова до Луока. Звідти з вершини може спостерігати за великим рухом на морі. На сході. У напрямку Маніли. Біля Тіліка висадилася велика кількість ворожих військ. Американців цікавить лише північна частина із населеними пунктами Лубанг і Тілік. Онода ж певен, що вони захоплять увесь острів. Проте солдат мовчки рушає в дорогу, а за ним іще двоє. Стримувати їх Онода не може. Та вони й так його не послухалися Ті, хто залишилися, окопуються іще глибше намагаючись не зустрічатися поглядом із Онодою. «А як ви збираєтеся тут чинити опір?» – говорить він за їхніми спинами. «Скоро тут буде величезне військо з артилерією, гранатометами, кулеметами, не кажучи вже про підтримку з повітря». Один із солдатів повертається до Оноди. «Та ні, ви помиляєтеся. Це нас прикриють із повітря сили нашої армії. З Оноди досить!» – він дістає меча та вказує ним на джунглі. Ідіть за мною! Це єдиний спосіб продовжувати боротьбу. Тут на горі ніхто не виживе. Та й отих, тих, хто на півдні мало шансів. Він заходить у джунглі. Туди йде зарослі найгустіші. За ним іде лише мада. Листя іще трошки тріпоче. І зелена стіна їх поглинає. Лубанг, лютий 1945 року. Час і джунглі. Джунглі не визнають часу. Вони як двоє рідних людей, що стали чужими. Єдине, що їх єднає, взаємна зневага. День змінює ніч, ніч змінює день. Пір року тут немає. Лише місяці, коли постійно дощить, і місяці, коли дощ падає нечасто. Вічна позачасова константа постійна боротьба за світло сонця що не припиняється навіть з приходом ночі і ніщо не вплине на це разюче, незмінне буття джунглів спів птахів і скреготіння цикад нагадують про тяжний скрегіт гальм під час аварійної зупинки потяга а потім наче за велінням таємного диригента усе вмить замовкає хор затамовує дихання і западає моторошна тиша. Воно та й Шімада одночасно прогинається під сплетінням дерев. Птахи мовчать. Це сигнал тривоги? На них чекає небезпека? Усе завмирає. І тут цикади знову в один голос заводять свою пісню. Шімада наважується прошепотіти. Я знаю, де тут склад із рисом. Де? Біля Смієної гори? – запитує Онуда. – Ні, трохи далі. Біля вершини 500. Щимада знається напевне. – Сподіваюся, там є рис. 500 – одна із найвищих вершин Лубангу. Ідеальний спостережний пункт. На відміну від інших вершин, вона не поросла джунглями. Ця вершина нагадує круглу лису голову. Тільки де-не-де -де -де росте трава. Звідти добре проглядається північна та західна сторони острова. Що довго онода і щемадою стоять нерухомо під прикриттям дерев. Унизу, на краю джунглів, щось рухається, звідти долинає звук. Обидва завмирають з витримкою, притаманній лише дикій тварині. Людина так завмерти не може так завмирає кішка у відкритому полі. Йонода стає плямистою твариною. Він нерухомо спостерігає за джунглями в бінокль, потім передає його щемаді як в уповільненій зйомці. Здається, передавання триває годинами чи тижнями. Бінокль ніби переростає з однієї руки в іншу. А може це були ті рідкісні секунди, які здаються місяцями? Рівнинні поля в північній частині острова, рис, кокосові пальми, невеличкі села. У кожному селі по 5 чи 6 хат, які стоять на палях, вкриті пальмовим гельням. Доноситься гуркіт вибухів. Десь ген на півночі узбережжя вгорнула їмла, а над нею темний дим. Щемада помічає на аеродромі вогонь. Він віддає бінокль. Тепер вони спілкуються лише пошепки. Онода незворушний. Американці розбомбили злітну смугу, шепоче він. Хоча могли б використати її для своїх літаків. Це перемога. Наша перша перемога. Сповнені натхнення, вони виходять зі свого сховку. Зі сторони джунглів, онода прикриває маду, який обережно рухається на відкритій місцевості. Він доходить до купи сухих пальмових гілок і потихеньку їх розгрібає. Тут сховані металеві баки. Усі вони порожні, окрім одного. Останній заповнений рисом. У дерев'яних ящиках повно боєприпасів. Кілька тисяч патронів, стрічки для кулеметів. Онода й щемада знову обережно накриває ділками ці скарби. Онода уважно розглядає на сонці кілька зерен рису. Ні волога, ні пліснява не торкнулося їх. Дерева довкола тремтять. Рука Оноди також починає тремтіти. Але це тремтіння не справжнє так сіпається шерсть коня, коли його кусає гець. Рисові зерна падають з долоні. Вибухова хвиля, і за кілька довгих секунд далекий гуркіт потужного вибуху. Онода відразу розуміє, що це польовий шпиталь. Сумнівів бути не може, поранені підірвали себе. Онода й щомада врочисто вклоняються в тому напрямку, звідки пролунав вибух, і на якийсь час завмирають, віддаючи честь загиблим. А потім вони рушають у дорогу дорогу в десятиліття, які чекають на них. Часто вони йдуть спиною вперед, щоб їхні сліди показували хибний напрямок. Так вони заштовхуються на інших двох японських солдатів, які лежать на землі, тримаючи на гвинтівки. Онода і Шимада одразу знаходять укриття. Один з солдатів схоплюється за ноги, вирішивши, що це прибуло підкріплення. З того боку по ньому в ту ж мить відкривають вогонь, і він падає мертвим. Інший солдат припускається тієї самої помилки і біжить... Зигзагом до Оноди, який стріляє в невидимого ворога. Солдат залишився неушкодженим, все диво. Він падає між Онодою та Щемадою в невелику западину на край лісу. Голоси американців віддаляються, очевидно джунглі для них здаються небезпечними. Онода стримує прибульця, який хоче забрати побратима. Убитий буде їм лише тягарем. «Хто ви?» – запитує Онода. Рядовий вищого класу Кодзука. А твій побратим? Рядовий Муранака. Тут зони моєї відповідальності. Якщо рядовий ще живий, я відведу його в безпечне місце. Прикрийте мене. Онода знімає рюкзак і дістає меч. Немов розлючений самурай, він схоплюється з місця і кидається в ритуальну атаку на ворога. Але той уже покинув свою засідку. Онода підходить до солдата, що лежить до лілиць, і перевертає його на спину. Той мертвий. Ніч. Солдати. Тепер їх троє ховаються в гущавині лісу і розводять в угловині невелике вогнище. Онода приходить до тями. Мій напад із мечем був, як у кіно. А я не мов актору в фільмі про самураїв. Непробачна помилка. Ця війна геть інша. Героїчні вчинки не входять до наших обов'язків. Ми маємо бути невидимими. Ми мусимо дурити ворога. Повинні бути готовими на порізно ганебні вчинки і не забувати про воїнську честь. Солдати зварили трохи рису. Їдять. Мовчать. Потім Кодзука розповідає, він був у складі гарнізону, що дислокувався біля аеродрому. Їх було всього семеро. Потім до них долучилися іще четверо, але ненадовго. На декілька годин. І в них не було командира. Онода запитує, як вони потрапили в засідку. Ніхто, каже Кодзука, не очікував, що ворог нападе з півдня. Мабуть, він здійснив висадку з моря. Вони почувалися безпечно, поки не потрапили під обстріл. Тільки йому з Муранакою вдалося вибратися на височину і врятуватися. А хто загинув? Може, я їх знаю? Скажеться Онода. Іто, Суахіро, «Касай!» «Я знав касаю, каже Луда. Касая куля влучила в голову. Потім поліг Осакі, а тепер Муранака. Ми дружили з ними в школі. Чоловіки замовкають. Кодзука такий голодний, що пальцем вибирає з кастрюлі залишки страви. трави. Останнє він їв три дні тому, перед відходом з аеродрому. Іноді коротить знати, що після цього трапилося з місцем, де він бачив пожежу. «Американські літаки атакували аеродром і знищили муляжі на злітній смузі», – розповідає Кодзука. «Це я їх там розставив», – зуважив Онода. «Так, це вивели ворога в оману», – Онода всміхається. «Американці самі знищили опорний пункт, який могли використовувати для своїх майбутніх атак». Кодзука неохочу продовжує. «Вони не зруйнували злітну смугу». «Тобто...» Бомб вони не скидали, я не бачив там жодної вирви. А що ж що тоді вони зробили? Вони обстріляли з кулеметів макети літака, і ті згоріли. Злітна смуга сама не постраждала. Унота якусь мить мовчить, а потім дивиться своєму новому побратиму в обличчя. Я втратив честь. Спочатку причалу тіліку, який її досі стоїть неушкоджений, тепер аеродром. Віднині робитимемо все самі. Нападатимемо на ворога, завдаватимемо йому шкоди, відступатимемо. Ясна річ Козука доєднується до їхнього крихітного загону, що складається вже із трьох осіб. Усі на Лубанку знають, що ваші командири завадили вашим планом на Пірсі Тіліка. Але тепер ми зробимо все, що планували. У трьох ми зможемо використати різні прийоми для боротьби з ворогом. Йому нас не спіймати. Американці занадто не До того ж, вони бояться джунглів. Уночі, коли Кудзука нерівномірно хропе в наметі, який вони поставили в густому підліску, а Шимада стоїть на варті, онада тихо підходить до нього. Їм треба обговорити, чи варто залишати із собою новачка. Зрозуміло, що він сильний, і окрім того, в нього вже немає ані підрозділу, ані цілі. Вона вважає, що він має і ще себе показати. Наступного ранку новачок зникає, але коли воно да тихо запитує про нього ще маду, то чує голос кодзуки. Він стоїть неподалік, на сторожі. І так замаскувався листям, що повністю зливається із джунглями. До того ж він знайшов прісну воду. За кілька хвилин ходу від їхньої стоянки. Він навіть устиг закип'ятити воду в кастрюлі, накривши її банановим листком. Усі солдати, що разом із ним покинули гарнізон, занедужали на діарею, попивши із джерела. Наступні роки все визначатиме боротьба за здоров'я. Принаймні воду вони завжди кип'ятитимуть. Окрім дощової, яку купитимуть прямо з великих листків. Лубанк, неподалік Тіліка. Кінець лютого 1945 року. Колись тут стояв тимчасовий польовий шпиталь. Онода разом із побратимами обережно вивчають місцевість. Окупований американцями тілік зовсім поруч. Але нічого не вказує на те, що тут іще донедавна було. Високо на дереві Онода помічає щось нереальне. Чобіт, який повис на гілці, зачепившись шнурком. Це японський армійський чобіт. Солдати виходять з укриття, підходять ближче і завмирають від побаченого. Перед ними вирва, в якій збирається вода. Нічого не залишилося, ні намету, ні тіл, ні останків. Усе випарилося. Пряме перетворення матерії на тепло. Троє солдатів мовчки віддають честь. Онода знає, що їм вдасться вижити, якщо вони вийдуть на відкриту місцевість і знайдуть собі їжу. Джунглі нічого не дають. Пошук їжі робить їх вразливими. Ихни вылазки маять будут